Седем групи по трима. В частен разговор с един брат, учителя каза Усърдно се молете и чакайте, докато получите опътвания отвътре. Вътрешното просветление ще дойде по три начина. Физически, астрален и умствен. Четете от Евангелието от Йоанна, от 10 глава до 19 глава и размишлявайте върху тези глави, за да влезете в контакт с Духа, за да разберете нещата. Когато се запознаете с Христа, ще имате връзка и с напредналите същества. Това е правият път за свързване с тези същества. Някой път дойде една сестра в братството и се представя за много на Божна мума, а после, като се ожени, забравя. А има някои, които идват тук и са искрени. Тези работи трябва да се знаят, иначе всеки път ще бъдете разочаровани. Човек трябва да бъде носител на божествени мисли. Трябва да е убеден, че всяка мисъл, която праща в света, е божествена и да не мисли за последствията. Човек трябва да изучава словото, а едновременно да практикува молитва и съзерцание. Това е пътят и да не се безпокои да вярва, докато дойде просветлението и общението с Христа. Отворете сърцето и душата си. Светлината ще проникне там и ще дойде разбирането. Как трябва да четеш Евангелието от Йоанна и други свещени книги? Първо започнете с молитва. Не по буква, но по дух се молете. И като свършиш четенето, пак с молитва благодари. При всяко четене почвай и свършвай с молитва. И като дойдеш в сред четенето на някое място, което не разбираш, пак се помоли за разбиране. Стана дума за свещения език. Учителя каза, този език се учи във вътрешната школа. Писано е. Като дойде духът, той ще ви научи. Като се качите между ангелите, веднага техният език ще стане достъпен за вас. За тази цел трябва да повдигнете съзнанието си. Ще ви дам едно упражнение. Размишлявайте често върху Божествения свят. Нека се образуват седем групи от по трима души. Тези групи да се събират за сега всеки понеделник вечерта. Големите групи не са практични. Братът попита. Един и същ ред ли ще карат тези групи? Да има разбиране в дейността. След няколко събирания на групите в понеделник вечер, да се събират веднъж на седмицата, между 4 часа и 5 часа сутринта. Ще прекарвате в молитва, размишление, концентрация и съзерцание. Ще размишлявате върху следното. Любовта носи светлина и свобода. Светлината носи свобода и живот. Свободата носи светлина и любов. Като почнете да се събирате сутрин, ще променете дните. Всяка седмица ще се събирате един ден напред. Например, ако първата среща сте се събрали в понеделник, във втората седмица ще се съберете във вторник и т.н. Обърнете внимание какво влияние имат понеделник, вторник и т.н. Това е мистична работа. Има нужда от мистична работа. Ще се молите божествените блага да станат достояние на всички. Като работите така, с божествено размишление и съзрцание, може да отблъснете общото зло. Когато човек почне да става рано, това постепенно ще стане навик. Ще става и безчасовник. Царството Божие не може да дойде по външен начин, а чрез промяна на съзнанието. В групите да се молят за вътрешно управление на света. Има хора, които са религиозни, но не могат да бъдат мистици. На тях не може да се възложи работа. Давид се спъна в онази жена жената на Урия. И Соломон се спъна там. Това е едно животинско състояние. Мистицизмът е вътрешен стремеж. Мистицизмът ще дойде от после. Отначало човек ще има обикновен, религиозен стремеж, а после ще дойде до мистицизма. Не можеш да бъдеш истински религиозен, без да бъдеш мистик. Мистикът разбира вътрешния смисъл на религията. Братът каза на учителя. Вие напоследък бяхте ми дали една задача да изпращам три пъти на ден добра мисъл към някого и да пожелая да се пробуди в него любовта да изпълнява волята на Бога и да му служи. Вие ми дадохте тази задача за 10 дни и те се изминаха. Ще ви дам нова задача за 10 дни. Сега изпращайте всеки ден по една мисъл на всички добри хора. Да се усили тяхната любов към Бога. Трябва да се прави 3 пъти на ден, а може да се прави три пъти нощем. Трябва да имаме поляризиране между три пъти денем и три пъти нощем. Ставането нощем да се прави непринудено. Човек трябва да възпитава себе си и да става през нощта. Някой път тъкмо ще ставаш за молитва през нощта и си казваш Нямам разположение. Човек трябва да се научи да идва това разположение, а не да го чака той да превърне неразположението в разположение.